Чим тішуся. Життя наше було б зовсім безбарним, якби не переривалося з нами. Я прокинулась радісною і не хотіла підводитись з постелі, але треба було йти на утренню. Коли я накинула одежу, тремтіння припинилось, вода в дзбанку була тепліша за моє тіло. Я молила щиро, як завше, бо інакше не вміла. Приєднувала голос до співу. Наш шепіт був схожий на шелест закоцюблого осіннього листу. Я впізнала сестру Анну по постаті, бо лице вона завжди відвертала. А коли помічала, що на неї дивляться – аж кам'яніла, ховаючи сором, страх чи відчай. Що я могла знати про світ за мурами, коли пам'ятала його мовчазним і мертвим? Через сто-двісті років світ стане ще незрозумілішим. А проте сон мій був невідлукавого. Це була крихта пізнання, яку Господь кинув нам, своїм бідним пташечкам. Тільки не знаю, чи осудив він сестрицю Анну, чи підніс її знову над нами, адже упосліджені, розтоптані, завжди вищі за тих, що мало пізнали. Я почувала легкість, затиснувши в жмені сон, щоб він тим часом не сховався між сторінок молитовника і вирішила зачекати. Тепло обгорнуло мене, і я заснула, посміхаючись. Якщо я колись і розповім про своє видіння, то тільки не сестрі Анні. Найкраще, якщо це буде сестра, чиє тіло давно перестало бути жіночим тілом. Уранці я вийшла в сад нарвати квіток до церкви. О, наскільки божий сад гарніший від нашого скромного зільника, де поміж лілій та руш ховається барвінок, а ще нижче стокротки, і над ними нависають кущі буску жасмину. Сестри розійшлися, виконуючи кожна свій послух, і я була сама. Навіть наш старенький садівник десь подівся. О, цей сон! Я пестила пальцями пелюстки темно-червоної ружі, Відтягуючи хвилю, коли треба буде її зітнути. Не те, щоб жаліла. Душа ружі прикрасить престол матері Божої І сподобається найвищої ласки. Я просто застряла їй, Бо ще не скоро мені судилось, Якщо судилось взагалі, Уподібнитись цій квітці. Але в ту мить ми були рівні, Лише помічені крилом божого вісника, Котрий літає повсюди. О, Боже, мій сон! Він вколов мене в саме серце, А колючка вп'ялась у палець. Минулої ночі снились мені діти, яких ми не народили. Кожна з сестер була оточена діточками, зовсім малесенькими, і такими, що вже могли вчитись у школі. Ми стояли в цьому саду застиглі і нерухомі. Сама я тримала на руках маленьку дівчинку в рожевій сукенці. Вона обхопила мою шию рученятами. Я відчувала щукою шовковисте волосячко. А за мою одежу трималося двоє старших хлопчиків. Ми були наче прикуті до землі, намагаючись не сполохати щасливої миті.